Dendan. Eunon, Jokine, zer nahi duzu? Bai, Eunon, baita zuire. E, Zena balio du matxonek? Honek, zazpi euro, kiloak. Uu, garezti xemarra dao, eh? Ba, bai, ba, ez dago merke ez, baina oso goxoa dago, eh? Zena nahi duzu? Mm, ea ba, bueno, jarriazu kilo erdi bat. Azu, ba, Aza horrek ere itxura ona du. Mm, baina senarrari t zaigo gustatzen. E eh. Beira zuk eramaten duzun gazta, oso merke dago. Esalduzu eraman behar. Bai, jakina. harttzazu zati bat Biziki gustatzen zaigu etxeko haieta. Eta oain eekriazu hiruogi pare bat? Mm -hmm, oso ondo. Tori hemen ittuzu. Sagarrak ere oso na dituzu, eh? Bai, onak izango dira? Baina garestiak ere bai. Beste egun batean agian. Bai, nahikoa, tira. Zen bad dena? Claro, bueno, ea ba. Matxa, gastao, guia. Ah, porruak 18 bueno, <mintu> €. Haiene, diru astu zaite etxean? Bueno, lasaio genelasi. Emango iazu.